România în direct La EUROPA FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR A fost ora 20 de buletin de știri, București. Începută la Timișoara, printr-o demonstrație pașnică, reprimată brutal de către autorități prin forțele de securitate, Revoluția Românilor s-a întins rapid în întreaga țară. Armata a trecut de partea populației. Pe din Timișoara, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, numărul tinerilor morți și răniți în lupta pentru libertate continuă să crească. Doamne, vino Doamne, Să vezi ce-a mai rămas din oameni Doamne, vin-o Doamne Să vezi ce-a mai rămas din oameni Cam ăsta era spiritul Noi, un tri ca să mă gândesc și Doar ca să înțelegeți voi, Nu este nici cuvincios, nici potrivit, nici măcar adevărat Să ne bate în joc astăzi de Revoluția din 1989 Spunând că a fost o lovitură de stat Istoricii au documentat patru, patru lovituri de stat în decembrie 1989 da, imediat după ce Cupru Ceaușescu a decolat de pe clădirea CC-ului, adică în câteva minute după timpul de atunci, astăzi suntem în 21 decembrie, sigur că un complex politico-militar, cum zice parchetul, a preluat puterea, au încercat și alții să prea puterea, puterea s-a plimbat între sediu eliberat al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Televiziunea Română, Ministerul Apărării, așa mai departe, dar nu trebuie să uităm o secundă că în 16 decembrie 1989 la Timișoara a pornit o revoltă populară, care a fost reprimată în sânge că la București pe 21 decembrie 1989, după mitingul convocat de Nicolae Ceaușescu pentru susținerea lui proprie indiferent că au fost sau nu speriați de cineva manipulați de cineva oamenii din piață, o parte a lor, nu toți, oamenii din piață s-au regrupat la universitate în fața intercontinentalului ca să-i vadă jurnaliștii străini care acolo erau cazați și puteau transmite mai departe. România era o țară închisă, puțin înțeleg astăzi acest concept. România era un lagăr. S-au grupat acolo și au început să strige. Mai întâi timid, alegeri libere. Asta era atunci, alegeri libere, revendicarea, pentru cei care urinează pe vot astăzi. După care... Au început să strige Jos Ceaușescu și, deși probabil că cei care au încercat după aceea să deturneze revoluția și au și reușit, din păcate, cu lovitura lor de stat, ar fi vrut ca oamenii să se oprească acolo, la Jos Ceaușescu, ei au, con au, au continuat spre jos comunism. Poate că nu s-a produs atunci, în 1989, o revoluție. Poate că ea a mai durat. Poate că am fost, într-adevăr, conduși încă șapte ani după aceea de comuniști dar ea s-a produs și a început atunci, în decembrie 1989. Poate că cei mai mulți morți au fost, aproape o mie, mai țineți minte? O mie de morți? Vorbim așa de cifre, adică o mie de morți români, da? S-au produs după fuga lui Nicolae Ceaușescu pentru a justifica preluarea puterii de către complexul politico-militar. Încă nu știm cu certitudine, deoarece parchetul, iată, după 28 de ani, autoritățile din România încearcă să înțeleagă ce ne-a lovit atunci. Astăzi lucruri care sigur trebuie să ajungă mai devreme sau mai târziu în fața judecătorilor. Infracțiunile de genocid nu se prescriu niciodată. Cum ne-o fi norocul? Astăzi, iată, suntem într-o situație Co colegii de la știrim îmi dau informația pe care nu aveam mai devreme. Este vorba de senatorul PSD de Constanța Liviu Brăiluiu care se vede, o să vedeți și dumneavoastră la televizor, dacă n-ați văzut deja. Deci, ea are 53 de ani, e un om cu părul alb, așa, ca să știți și dumneavoastră. A tras-o de mână să o pupe de Crăciun pe Florina Presadă de la USR, să-i ureze toate cele și a urat o chestie de se vede la televizor. Ce a urat? Nu știu cum să vă spun. Nu știu cum a rezistat Adică mă mir că Nu l-a pognit fata aia, vă spun sincer Nu sunt adeptul violenței Sub nicio formă, din contră Însă ce a făcut acest Nu știu cum să-i spun Interlop, că asta, la asta Asistăm în momentul de față A fost pur și simplu o agresiune O agresiune, din nefericire pentru el Camerele de televiziune l-au văzut Așa că poate să-l vadă și Constanțenii și restul românilor, mai departe. Ceea ce trăim astăzi este un asalt asupra uh, statului de drept, care s-a instaurat, da, greu în România, foarte greu. Nici măcar atunci, după șapte ani de comunism. Foarte greu. Sub presiunea Uniunii Europene, care a venit și a zis vedeți, Constituția voastră nu-i completă, va trebui să dați independență și procurorilor ca să aveți o justiție completă. Ceea ce se întâmplă în momentul de față este un asalt. O contra-revoluție, dacă vreți așa. Oamenii se strâng greu, avem un an de zile. Un an de zile de când ieșim în piață și vrem și noi, vrem să mergem mai departe pe acest drum. Unii dintre noi, alții nu. Dar ce credeți că în 89 toți au ieșit în stradă? Mulțimile alea de oameni pe care le vedeți dumneavoastră la televizor au ieșit după fuga lui Ceaușescu. Nu înainte. E adevărat, pentru unii s-a dovedit asta fatal, că nu știau ce aveau în cap mai care vreau să justifice revoluții de stat cu morți mulți. Dar... Uh, ce, ce, uh, deci până în au Ușesc În 21 decembrie Acolo nu au fost foarte mulți Au fost câteva sute, poate câteva mii Cel mult câteva mii de oameni Care au ieșit în stradă, în fața tancurilor. Poate de la Ministerul Apărării s-a dat ordin să-i lasă să se urce pe tancuri. Aceste lucruri sunt documentate istoric, să știți. Și cei care au avut curiozitatea le-au putut afla încă din anii 90, după încheierea investigației Comisiei Sândulescu, așa s-a numit, a Parlamentului României. Cele mai multe lucruri s-au aflat atunci. Altele au ieșit la iveală pe măsură ce vremea a trecut, pe măsură ce autoritățile au mai investigat una alta, pe măsură ce Victor Atanasie stă în buricul revoluției, putem să-i spunem așa. A început să mai vorbească și el Asta e Vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor, dacă astăzi este mai ușor sau mai greu de făcut o revoluție Astăzi trăim într-o democrație Astăzi nu mai sunt taburi pe stradă, sunt jandarni cu cai Și astăzi nu vrem să facem lucruri violente Vrem să schimbăm lucrurile pașnic cu instituții democratice Democratice Asta înseamnă fără violență. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment. Bună ziua, Florin! Bună ziua! Vă ascultăm! Mă bucur că am intrat în direct cu dumneavoastră și aș vrea să spun că uh, e mult mai ușor să facem revoluție, dar ne ține pe marea majoritate a românilor în casă Bun. posibilitatea de a ne cumpăra din supermarket ce ceea ce dorim ca să mâncăm. Deci stomacul în, de favoarea libertății ne ține acasă. Suntem comozi, stăm liniștiți și ni se pare că nu se, ni se va întâmpla nimic rău nouă. Uh -huh. Dar ni se va întâmpla și ni se întâmplă deja, nu că ni se va întâmpla. Doar numărul mare de oameni ieșiți în stradă îi va îi va da înapoi. Altfel, nici o șansă. Deci astăzi este mai ușor de făcut ar fi o mult mai puternic Și Iohannis ar fi mult mai puternic și ar lua atitudine mult mai uh, agresivă dacă ar vedea o mulțime în stradă. Așa că toți românii care mă aud, eu sunt din Timișoara și am participat personal la revoluție și știu ce înseamnă să te lupți și să tragă lângă tine și să pice lângă tine oameni pentru libertate și astăzi nu trebuie să ne luptăm cu arme și cu gloanțe și stăm în casă ca niște nesimțiți lași. De ce trebuie să ne mulțumim cu nimic? Adică numai dacă avem pus stomacul la punct, atunci suntem mulțumiți? Atâta ne trebuie. Asta înseamnă democrație. Să avem ce pune pe masă? E greu de luptat. Cel mai greu de luptat este cu mamiferul din noi, cum spunea foarte bine cineva. 0372069599 Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă a, Emoționant, cumva, mesajul domnului dinainte, mai ales dacă spunea că a participat la Revoluție. Eu la vremea respectivă aveam 9 ani, deci nu prea știu mare lucru, atâta doar... Puțin. Uh, cred că, din punct de vedere logistic, sau, mă rog, al uh, accesului la informații și la mijloace, este mai ușor. Doar că este mai ușor doar pentru acea categorie a României, dintre cele două pe care le avem, care este mai conștientă și are puterea de a discerne cumva și de a face ceva. E adevărat că stomacul, într-adevăr, ne împiedică de multe ori să avem atitudine, însă cred că este ceva mai ușor. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce... Ce putem noi în situația în care demonstrăm, ieșim la proteste, facem tot ce ține de, de atitudinea neviolentă, cum spuneați dumneavoastră? Da. Și cineva nu o să ne bage în seama orice ar fi, trec legile astea, se duc mai departe. Ce putem face noi aceștia care credem că suntem puțin mai conștienți? și Nu avem ce, nu așa? Marius, nu avem ce. Păi nu știu, vă, nu știu, eu vă întreb. Nu știu, eu momentan... Eu că cred că nu trebuie să facem mai mult de atâta și mă bazez pe adevărul statistice, uitați-vă înapoi din, nu știu, 2012 în coace, dar puteți să vă uitați și din 89 încoace, cred că e la fel. Spuneți, în ce situație ieșirile în stradă, nu? În ce situație mișcările de stradă n-au câștigat? Ia, aveți un exemplu de acest fel? Cred că nu am să vă dau un exemplu. Da. Nu Singurele ieșiri în stradă Care nu au câștigat Dar acolo nu a fost vorba de ieșiri în stradă A fost vorba Așteptăm și acestea Într-o zi să ni le lămurim A fost vorba de niște lovituri de stat pur și simplu Au fost mineriadele din din 1998 Și 1999 în Începutul lui 1999 Când Miron Cozma Pleca cu minerii spre București Mă rog, în prima fază a avut mulți mineri după el, după aia mai puțini mineri, iar forțele de ordine l-au arestat. 0372069599, Bună ziua, Grigore! Bună ziua, Moise, mulțumesc pentru uh, invitație și felicitări pentru emisiune. Uh, după părerea mea, în, în, este mai greu să facem acum o revoluție pentru că, spre deosebire de 1989, uh, atunci. Uh, Oamenii aveau un singur dinamic comun și exista o coeziunea de, de opinii între. Era oamenii. bine acum... identificat, adică în persoana lui Ceaușescu. Exact. Uh, acum, dacă s-ar o revoluție similară cu cea din 89, primii care vor lupta împotriva ei sunt cei care sunt asistați de către sistem. Și, după părerea mea, o revoluție în ziua A, de nu, acest sta, acest sta, sta. Stați, Grigore, să știți că și înainte de 1989 era o, exista o parte a populației care era avantajată de sistem și care chiar a luptat. Adică a scos mitralierele. Exista un astfel absolut, de plan. Sunt absolut de acord cu ce spui tu. Numai că erau foarte puțini, acum sunt foarte mulți. Uh, și și a o revoluție, acum se va transforma în război civil în câteva zile, imediat. Cred că avem o noțiune totuși diferită asupra termenului revoluție. Eu prin revoluție înțeleg schimbare. Asta înțeleg eu. Deci... În cazul acesta, singura variantă pe care o avem este să luptăm cu, cu mijloacea pe care ați am la dispoziție. Manifestații de stradă și așa mai departe. E singura variantă. Dar n-ați răspuns la întrebare. E mai ușor sau mai greu acum decât în 1989? După părerea mea, este mai greu. Vă mulțumesc. 0372069599. Marian, bună ziua! Bună dimineața. Eu, de fapt, bună dimineața. Bună, ziua. bună dimineața, dacă vreți așa. Da, nu, a fost Vine Crăciunul nu fost... știți pe aia cu bună dimineața da, la moș ajun. da? da. Uh, din punctul meu de vedere, uh, având în vedere faptul că suntem conectați la informație, e mult mai ușor doar că ne trebuie acel uh, click, să spunem așa, de care nu ne de clic, de clic, să nu facem reclamă Cred că, cred că prea trăim ta. cu clicul, din clicuri, ca să zic da, așa că... și Trăim foarte mult. Ne lipsesc tic, de în click ultima perioadă, Da. Așa. Eu zic că este mult mai ușor să facem acum o revoluție. Trebuie doar să, exact cum am mai devreme trebuie doar să ne, să ne conectăm și să ne mișcăm. Cu... Pentru că ei au început schimbarea. Revoluția lor deja se întâmplă. Se întâmplă din, din ianuarie în coa. Revoluția celor de la putere. Pentru că... În V-am zis, da, e o restaurație mai degrabă decât o revoluție, pentru că nu, nu n aduce nimic inovator. Ne întoarcem la niște stări de lucruri, de fapt. Deci, greu, nu, nu, nu neapărat o restaurație comunistă. Eu, nu, nici pe stradă, să știți că nu stric pe aia cu jos comuniștii când mai ies la câte un protest. Nu stric pentru că ea este inexactă. Oamenii ăștia care sunt acum a, și fac lucruri, sunt în mod evident... Un grup infracțional. Ei se apropie ca manifestări, nici măcar fasciști nu sunt. Am încercat să explic și acest lucru, deși încearcă uneori, încearcă să se ducă către un, un soi de fascism, așa mai degrabă mimetic. 0372069599 Emanuel, bună ziua! Bună ziua, Maestru, și mulțumesc pentru șansa acordată de a-mi face opinia exprimată. Auzită, da. Pufite Emanuel. Da. Uh, spre de uh, interlocutorii mei, de dinainte, părerea mea e că este infinit mai greu să facem o revoluție acum. Da? Îți spun și de ce? Uite, chiar mă gândeam în timp ce ascultam pe cei dinainte. imaginați ți doar așa, în oraș auri, când stăm bare la bară cu toții. Și îndurăm aceste acești ani de după Revoluție, în care nu s-a făcut mai nimic pentru cetățean la modul infrastructură și altele. îmi -im imaginez cum ar fi să ne dăm toți jos din mașini și să o luăm la pas spre guvern, primărie, ăsta. Nu, nu se va întâmpla asta, mai. este. sunt într-un videoclip de Ariem, dacă nu mă înșel. Ce vârstă aveți? Am 36 de ani. Parcă să zic că e vorba videoclip? de un videoclip de, fere, fere. de a Dar aia... Da, nu m-am gândit la asta. ...de prin anii 90. din m-a și pe mine. Am o dezbatere muzicală aici, cultural-artistică, despre revoluții și ieșit din mașini și plecat pe străzi. ce deci, Manel, dumneavoastră, ziceți că dacă nu ieșim din mașini, cum e reclama aia? Era mai devreme o reclamă la noi pe post. Nu-ți zici niciodată că stai prea mult în trafic. nu zici niciodată că e prea scumpă cafeaua, nu? Mintea ta zice că... Nu e 13 lei prea mult sau cum era, în fine reclama respectivă. Ziceți că dacă nu facem asta, deci e greu să facem vreo revoluție, deoarece ne-am obișnuit și stăm așa. Vreau să spun că problema reală e, și de fapt este că în anii aceștia de după revoluție da? mi s-a dat puțin câte puțin. Știi că românul este un popor care se mulțumește cu puțin și masele au suficient puțin încât să nu iasă stradă. Suficient puțin încât la tot ce se întâmplă în politicul românească de astăzi, și nu mă refer, pot să mă refer la exemplu tot de mai devreme, da? Da. Nu este, nu este. Dar nu a este... fost vorba și nu este în momentul ăsta vorba despre dacă ți-e foame sau nu ți-e foame. Toată revoluția din acest an a fost despre niște principii. Nici în februarie nu a ieșit nimeni că aveau puțin sau aveau mult sau că erau săraci sau că erau corporatiști sau... Lumea a ieșit pentru un principiu în stradă. Da, dar ies puțin și acești puțini nu au nicio șansă. uite te în Grecia, au ieșit 2 milioane și tot nu prea au șanse. Da? Dar nici măcar 100 de mii nu, nu, nu, nu putem să adunăm. Uh -huh. Tot facebook și toate like-urile și share-urile și mă întreb câte sunt spre o mișcare de genul. Uh -huh. Câți își dau interesul, câți și a dori chestia. Asta este marea întrebare. Bine, Emanuel, vă las, vă las cu întrebările dumneavoastră, vă pasă, Asta e clar. Știți, e o vreme în care îți tot pui întrebări, ele fac presiunea asupra ta, poate ajungi prizonierul lor. Dar, cum să vă spun eu, mie mi se pare că ființa umană se naște liberă. Nu-și dă seama de asta până la un moment dat, poate, în anumite uh, circunstanțe. E influențată de educație, de mediul în care trăiește. Și cel mai greu, omul învață un lucru care e oarecum simplu Dacă stai să te gândești Libertatea nu ți-o dă nimeni Dacă nu ți-o iei singur și ți-o dă cineva Atunci aia nu e libertate A celor care stau acasă și așteaptă să-i elibereze alții 0372069599 Să știți că mulți au stat acasă și la Revoluția din 89 Și au eliberat alții S-a dovedit peste ani că nu fuseseră cu adevărat eliberați Dana, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru posibilitatea de a ne Nu mai mulțumesc că pierdem vremea. Degrabă. Haideți. Așa. Este mult mai greu. Și să vă spun ce cauză consider eu acest lucru. În 89, Ceaușescu a fost înlăturat printr-un complot militar-securisto și așa mai departe. Nu a fost mai degrabă păcălit, să știți. Să păcălit. În... Exact. Așa. Păcălit. Numai datorită faptului că a fost trădat de platformele muncitorești în care Ceaușescu a crezut. Uh, vedeți numai că platformele atunci... muncitorești au plecat în 22? Păi, mai din acest motiv, acum este mult mai greu. Acum este mult mai greu. Acum, chiar dacă iese lumea la protest, iese în grupuri marunte. 1, 2, 3, până să se ajungă la 500 de sau un milion, uhum. trebuie să treacă timp. Da? Atunci... Dintr-un dintr simplu ordin să deschideau porțile ultimeroși deci um, ne lipsește. Eșeau... Așa, nu, Dana, da, da. Să, să știți că platformele muncitorești au fost inițial sudate înăuntru. Le-au sudat porțile. Păi da, știu. Nu, cunosc, nu trebuie okay. să-mi spuneți. Cunosc acest lucru. Din acest motiv judec acum așa. Iar e ciudat, e ciudat porți... că spuneți dumneavoastră că, uh, da. cum să spun, conjunctura de astăzi este mai puternică decât sudura unor porți metalice. E ciudat că spuneți asta. Că da, de fapt fapt oameni, aceste... oamenii, oamenii da. sunt mult mai dispersați din acest motiv. Păi, da, dumneavoastră vorbiți, de... vorbiți de niște lanțuri care sunt în capetele lor, de fapt. Pe când atunci erau niște bariere fizice, care, nu știu, poate să mai... De fapt asta e dezbaterea. Dacă sunt sau nu, sunt mai puternice acelea. nu-ți bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! O să fiu în anteza interlocutorilor de înainte Și am să spun că astăzi Este mai ușor să faci o revoluție decât a fost în 1989 Pentru că nu mai este nimeni cu arma în spatele nostru Să tragă în noi Și chiar dacă avem un an de zile de când lumea este în stradă Până la urmă Tot o să reușim Pentru că să ne aducem aminte În 1933 Naziste luau puterea în Germania în 1946 aveau loc procesul la Nuremberg. Ceea ce au declarat e că a fost legal. Istoria a demonstrat că a fost ilegal și au fost condamnați cu mare parte dintre ei la moarte. vedeți că au câștigat legal alegerile. Și cred că au fost în 1934, nu știu, chiar în acest moment. În nu 1933, știu. dacă nu aveți bine aminte, și le-au câștigat într-adevăr legal, deși se spune că prin fraudă. Da, amestecăm lucrurile. Lăsați-l, Hitler cu ale lui. Da, aveți dreptate. 1933, da martie 1933. După legerile actuale, psd o câștigă legal alegerile în fiecare zi. Asta era paralela. Nu, nu suntem acolo, domnule. Pe bune, deci Dragnea nu e Hitler. Nu exagerați în mod inutil. Dragnea este un infractor condamnat și atâta tot. Dar, uite, are exact... Da. Spuneți. Am vrut un pic să ascultăm Românul s-a născut poet. Da. Deși deși în 1935, și în 1936, oricine era în Germania părea că totul este inutil. Poate că și noua este parea că este inutil tot ceea ce facem. Ionuț, nu suntem, suntem în acei ani. Ascultați-mă puțin. Hai să facem niște diferențe. Nu, suntem atunci pe bune, deci fascismul chiar era, cum să vă spun, eu, o doctrină foarte populară la începutul secolului 20 indiferent ce învățăm astăzi la istorie sau nu învățăm, pur și simplu Hitler a fost popular, i-a convins pe nemți. Și Mussolini a fost popular. Și Cornelius acord și, cu dumneavoastră. Și Corneliu Zelea Codreanu a, a fost popular, să știți. Deci, indiferent de -da. ce, ce vi -da. se spune la istorie, ăsta e adevărul. Așa s-a întâmplat. Popoarele mai și greșesc uneori. Istoria duce, ne duce astfel de greșeli în fundături la milioane sau de zeci funcție, de milioane de, de, de morți. punctul meu de vedere, știu că cer scuze că vorbesc despre dumneavoastră, și noi am făcut o greșeală anul trecut. Vom fi care, făcut de acum... Da, domnule, dar nu. ți eu vă întreb un felul următor. Acest cântec de jale pe care... Că ăsta a fost discursul dumneavoastră până acum, un cântec de jale, nu reprezintă, de fapt, o scuză pe care vă oferi singur, pe bune, nu, dragne nu, nu, nu, Hitler? Nu, nu, nu, nu. nu, Din contra, din contra. Fac la asta pentru că până și Hitler, până și Hitler a fost învins de istorie, drag nu, Dragnea nu o să aibă mai dulce și cu acoliții lui, da. Nu este înutil să ești măsta, nu este să continuăm ceea ce am început. Uh, nu mi-am propus trecută. sub nicio formă să fac astăzi cu dumneavoastră o dezbatere cu uh, blesteme și nici chiar cu astfel de comparații, pe bune, în afară de mustață care nici măcar nu arată la fel. Dragnea nu are absolut nimic în comun cu Hitler din punctul meu de vedere. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 Vă întreb dacă astăzi e mai ușor sau mai greu de făcut o Revoluție decât a fost în 1989. Precizez ca să înțeleagă toată lumea. Prin Revoluție nu înțeleg uh, mișcare violentă de stradă. Înțeleg schimbare la nivelul națiunii, schimbare a cursului unei națiuni. Asta s-a întâmplat poate nu chiar în 1989, dar atunci a început, din punctul meu de vedere. Cristi, bună ziua! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, mă bucur să te aud. Am ascultat cu interes foarte multe lucruri interesante. Sunt un om care citește, dar care pune și întrebări. Uh, marea majoritate a știrilor, ca 90% le citesc, nu mă uit la televizor. Uh, întreb și eu, că sunt adept în totalitatea idei de schimbare, uh, mai exact, ce anume să schimbăm? Mm. Adică mai exact, pentru că... Cursul istoriei, zi, am că... zis eu. Fiecare, o secundă, fiecare din cei care au vorbit mai devreme se refereau, să zicem, într-o proporție de 20% de la același lucru, la care nu eu. Dar fiecare spune altceva. Cred că ai spus foarte bine ce ai spus legat de perioada lui Hitler atunci a fost un context total diferit și chiar a fost uh, o doctrină populară. E totul diferit astăzi. Cred că s-a învățat din greșelile istoriei și au învățat toți. Nu, eu cred că nu am învățat din... Eu cred că prăbușirea educației națiunii lor, nu numai a noastră, deci, la... așa, România duce... <coughs> Dacă privim lucrurile obiectiv, eu sunt absolut de acord cu revoluția, cu schimbarea. Da? Însă, întreb sincer, ca un om care voi ieși în stradă dacă mi se răspunde corect și concret la întrebarea aceasta. Ce să schimb? Știi câte lucruri sunt de schimbat în țara asta? Păi nu v-am sluși... Hai de pe bune, nu enunțați chestii. Mă întrebați pe mine, eu v-am zis, cursul istoriei. Da. Cursul ce istoriei azi? noastre da. în momentul da. de față este ieșirea din Uniunea Europeană. Subiect și predicat. predicat. Ce anume se schimbă? Păi nu v-am zis... Tocmai no, v-am no, zis... Exact. Bine, ascultați-mă puțin. No, deci cursul, după... Văd o altă dezbatere. No, mă simt... Uh... Cristi, nu vreți să mă ascultați de loc. deloc. Vă e frică de un răspuns? Vă pun o întrebare no, no, foarte no, no, concretă. Am întrebat, nu mi-e frică. Ascultați-mă puțin. Deci, după activarea articolului 7 ieri împotriva Poloniei, am mai da. văzut și o dezbatere foarte interesantă când urmează România. Cu România da. nu se va întâmpla asta. Ei, hey, și eu vă tot zic de ieri, am și scris, am văzut că e preocupare mare, e foarte popular articolul pe care l-am publicat ieri pe blogul meu și l-am dat și ca la noi la radio. Am citit. Bun. Lumea zice, stai mă puțin, că se va bloca, că se va... Eu vă tot zic MCV, MCV, MCV, MCV. Lumea nu înțelege ce e cu MCV-ul ăla. Că el a fost condiție, mă rog, au fost trei ani de probă, după da, care s-a introdus MCV-ul. Bun. Correct. Noi nu suntem Polonia, domnule. La noi o decizie no. în sensul no. ăsta o ia Con o ia Comisia Europeană, nu ia Consiliul cu vot. Da, și asta înțeleg. Păi exact. bun, ne atunci și eu vă spun așa. Întradă, noi, înțeleg, noi suntem mult mai rău. Ne îndreptăm cu pași repezi către o cădere. Cei care e soluția? O revoluție. Dar știți unde se face revoluția într-o democrație? Bun. Se face la vot. Puțin din oamenii care... Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu, sunt Au de acord zi, cu dumneavoastră, care... da, acum răspundeți și mie zi, la întrebare că mi ați, că mi -ați promis. Acum exact la a promis. Așa, sunt ia ziceți dumneavoastră. Ia. E un risc, într adevăr. Așa. Dar riscul are pârghii să fie controlat. Pârghii pe care nu cred că strada le rezolvă. Sigur că, că are. Nu știu ce înseamnă articolul 7, spun sigur. Sigur că are pârghii, da, democratice, v-am și spus. Ele sunt cele mai multe dintre ele în momentul de față în mâna președintelui. Așteptăm cu emoție și îngrijorare să vedem ce va face domnul Claus Iohannis. Deocamdată văd că nu zice, nici măcar n-a făcut o declarație publică. I-a chemat ieri pe reporteri la Cotroceni și le-a vorbit fără să le dea posibilitatea să înregistreze. Aceea au relatat ce le-a spus președintele. De ce? Nu știu. Mă aștept să urmeze niște evenimente importante pentru țară. Alex, bună ziua! Al am ținut prea mult pe Alex pe fir, îmi cer scuze Alex. Robert, bună ziua! și pe Robert. Marius, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Vă mulțumesc că n-ați închis și dumneavoastră. N-am închis, din păcate. Am mai vrut și cu alte ocazii să intru în direct cu dumneavoastră. Uh, am 43 de ani. Da. Am trăit uh, revoluția. La 16 ani, că și-am tot 43. Și la... Da, mulțumesc la fel, mult înainte. Uh, și la propriu și la figurat. Uh, verișorul meu a fost împuscat la... 5 de mine? Așa. Uh, emoțiile zmari. Dar eu spun că dacă lumea uh, s-ar -ar deștepta un picut și-ar ieși în stradă ca și uh, în 89, eu zic că s-ar putea face mult mai ușor o revoluție acum, față de atunci. Deci, părerea mea, se poate face, dar oamenii nu mai sunt. Ne-am ne înrăit ca, ca nație, nu știu. E părerea mea, ne-am înrăit. Ne-am înrăit? Da. Ne-am înrăit ca nație. Nu mai suntem cei, cei care eram înainte. Uh, nu știu, vreau să spun, de Crăciun ieșeam afară vecinii și dădeam de noroc cu un de pahar ce? de vin, cu un pahar de, de. eu știu. Acum, în schimb, ne ascundem toți în casă. Da. Să nu ne vadă vecinii. Ăsta e adevărul. Mm, nu, peste tot. Marius, dar ia spuneți-mi o chestie. În 89, dumneavoastră aveți vin, aveți porc, aveți ce mânca? Uh, noi la Timișoara Da, pot să spun că da De ce? Uh, aveam, era continuă uh, aproape <laughs> Da uh, tatăl, meu, tatăl meu fiind uh, Constructor Lucra în, în, și în particular Și atunci era negoțul ăla uh, O mână spală pe alta Eu îți zugrăvesc, tu mi-aduci un salam uh, da. Mama mea lucra la vicola Era un pui era da, Marius, altele. da, Marius, mulți au tăiat porcul În 1989 și au văzut de ale lor Iar alții nu au mai teaporcu, au ieșit în stradă și au văzut de ale primilor cum ar veni. Adică au avut grijă și de cei care au teaporcu. 0372 Mai avem timp? Răzvan, bună ziua! Bună ziua, domnul uh, Goran! Uh, eu sunt născut în 91, deci nu pot să zic că uh, știu ce s-a întâmplat în 89 personal, să suport acolo sau toate cele. Uh, doar uh, auzind discuția și domnul de dinainte, domnul Marius pe care a făcut-o referitor la cum ne comportăm cu cei din jurul nostru. Adevărata revoluție, eu zic, că stă acolo. Pe internet, oricât am vrea, citisem recent un studiu care arăta, era referitor la campania din America. Toate știrile pro-Clinton sau anti-Trump ajungeau doar în cercul de oameni care erau pro-Clinton sau, sau invers. Nu putem spune că putem ajunge la oameni prin Facebook, pentru că toți vom știți pe care ne interesează sau cu care suntem de acord, și vom refuza complet să ascultăm și alte opinii. Puterea algoritmilor, da. Ok, asta e da. altă... Bine. Deci da. De ce spuneți că este astăzi mai ușor de făcut o revoluție decât atunci? Eu zic că nu pot, nu pot pune în termen de egalitate revoluția de atunci cu ce revoluție ar fi necesară acum. Spun doar că avem atâtea unelte la dispoziție, dar nu știm să le folosim. Avem, poate avem oameni mai educați și mai pregătiți, dar iarăși nu îi folosim ajungem într-o situație în care pur și simplu nu știu ce să mai fac personal. Am 26 de ani și mă gândesc ce se întâmplă cu țara asta, unde ajungem, ce putem face și ies la proteste, sunt acolo, sunt în ultime și mă gândesc când văd aceiași oameni care sunt lângă mine, ce minute mai târziu cum se comportă cu cei din jurul lor în momentul în care au ieșit din cadrul respectiv, nu pot să zic că am un, un gram de speranță. Hei, Răzvan... Uh. Datele demografice din 89 sunt uh, poate diferite decât cele de acum, inclusiv la nivelul structurii educaționale a populației. Să nu vă imaginați însă că oamenii știau foarte multe atunci despre democrație sau despre economie. Am auzit de un, studi de un studiu pe care îl caut cu disperare de vreo săptămână și ceva, uh, care pleacă de la premisa că România era politehnizată și din cauza asta românii nu se răsculau. Abia aștept să-l citesc. O, poate o să vă și scriu despre el. Andrei, bună ziua! Vă salut, vă ascult în fiecare zi, ne-am mai auzit noi. Da? Părerea mea privind tema de astăzi este că este mult mai greu să faci Revoluția astăzi. Pe Revoluția din 89, lumea era mai unită și aveau un mai puțin de pierdut, iar acum sunt foarte mulți care se complac în, în situație cam atât. Și credeți că atunci nu erau mulți care se complăceau în situație? Populația de acum uh, uh, sau ce să vă zic se complăceau și atunci, dar erau mai uniți. E, situația era alta, într-adevăr. Uh, dar acum, dacă mergem acum în cinci uh, supermarketuri și hipermarketuri sunt pline, dar seară sau uh, oricând la o manifestație, acele persoane nu vin. Asta e o listă de interes pentru viitorul țării și o comoditate. Da. N-aș da cu piatra în nimeni, eu vă spun doar atât că na, sunt oameni care locul lor este acolo, în mol, în supermarket, nu trebuie neapărat să fie condamnați. E, ca și cum, adică nu, nu. Și dacă vorbiți cu ei și le spuneți aceste lucruri, pur și simplu nu înțeleg. Adică nici. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie condamnați. Eu am astfel de prieteni cu care vorbesc în fiecare zi. Și băi, da, pe tine nu te interesează. Nu, se uită ciudat, adică nu, chiar nu. Nu și nu. Ok, bine, asta este. asta nu-i face ne oameni sau sub oameni. De aceea, cred că ar fi mai bine să nu-i mai acuzați. Fiecare dintre noi conștientizează într-o măsură mai mare sau mai mică momentul. Asta e. Teodor, bună ziua! Alo, bună ziua, bună ziua tuturor! Vă am uh, Două lucruri vreau să spun. Deci, nouă, ca națiune după 89, mi s-a distrus în mod sistematic simțul civic, care și așa era. Cine ni s-a distrus, deamnule? Cine ni s-a distrus? Nu, deci nu s-a insuflat un simț civic, educație, la școală, nimica. Cine? Cum să spun? Sistemul. Sistemul care s-a preluat a venit după ce Ceaușescu. Și normal acum este foarte greu ca persoanele să înțeleagă lucrurile importante și să acționeze. persoane? Deci toți. De ce toți? Noastră credeți că revoluția se face cu toți? Eu vă spun De în da, felul următor, felul, că felul, întotdeauna felul, sunt... Două, două secunde, două secunde să vorbesc da. și după aceea vorbit și noastră. Deci a ieșit doamna Sire în București, corect? Da, cu 13%. Luatul, cu votul, unuși... nostru, Da, corect, da. cu 13%. Și după aceea? După aceea? Următoarele alegeri? Așa. S-au dus oamenii la vot? Dom'le, e, vot... e întreagă discuția asta, dar nu despre asta vreau De astăzi nu, să vorbim. Că oamenii au înțeles ceva Da, a fost apropiat. Deci, nu, deci, oamenii încă o dată o să nu o să înțeleagă Pentru că o să se meargă Așa Nu, ascultați-mă puțin Teodor, greșiți fundamental Greșiți fundamental Nu mi-l închide pe Teodor Că vreau să vorbesc cu Dânsul mai mult Da, vă ascult normal Nu, cu colegul de la Butone vorbeam da. E în felul următor Când mergem la alegeri Facem opțiuni politice Jobul meu de jurnalist, și încerc cu sfințenie să mi-l fac până la capăt, este să vă informez ce zice unul, ce zice el alt, ce are de gând să facă, în ce măsură este sau nu este sustenabil un program de guvernare. V-am mai zis de mai multe ori, am rămas printre ultimii proști care citește programele de guvernare din țara asta. Acum nu suntem în fața unor opțiuni politice, deși mulți încearcă să vă bage chestia asta în cap. Acum nu e, nu e vorba Acum nu este vorba, vorba despre de răsturnarea Pune un, un, un, un, să vă spun nu, eu Nu, e de răsturnare de revoluție armei Nu, ascultați-mă un pic Ascultați-mă da. un pic Acum aceste da. legi ne fac inutilă Constituția Pe față Pe față păi? toate toate chestiile astea, legiferarea asta proastă. A început cu 89 pentru că băieții cu ochii albaștri știu exact când să acționeze cu pârghile. pentru că sunt să înțelegeți diferența dintre ce vorbeam anul trecut ca ei și firea că n-a ieșit, că a câștigat PSD-ul sau Dragnea sau și despre ce vorbim vorbesc eu acum? Eu vă vorbesc despre da, faptul că noi pierdem democrația în momentul ăsta. Nu despre da, o pierdem pentru că deci, să zicem, sunt două, două, două feluri de băieți de e cei cu ceilalți și ceilalți. Mă amuris unchi ăsta pe cuvântul meu. Deci pe bune sec... da, da, da, da, da, serios. Adică Suntem foarte serioși, uitați-vă că militară a declarat da? că nu a fost vi de putere. Da. în 89. Da, asta înseamnă că la 40 de minute după ce s-a urcat în Ceaușescu un elicopter, Stănculescu a preluat puterea, a preluat comanda la uh, Ministerul Apărării. Aia înseamnă nimic altceva. Și în cărțile de istorie. Bine că au ajuns și procurorii să le citească, Doamne ajută, s-a terminat emisiunea. Nu știu dacă o să mai fac vreo altă emisiune anul ăsta. Vă spun așa. Că o să fiu pe aici. Dacă lucrurile se întâmplă, dacă evenimentele o cer, eu o să vin la radio. O să stau, o să stau cu dumneavoastră și de Crăciun. Dacă e cazul, o să vin aici și o să fac emisiune. Dacă nu, vă urez un Crăciun fericit, un an nou cu de toate, să fie bine, să nu fie rău și ne auzim în ianuarie.